Засоромилися обоє – і художник, і Марійка. «Це не я», – шморгнув носом хлопець, – «копія з картини такого Максима Гака. Він – любитель, вчиться на інженера, а я – на продаж». «А оце колеги?» – трохи в жарт та трохи серйозно. Я звернувся до хлопців та дівчини. «Мавка, я просив би вас...» щоб ви її трохи підготували до в інститут. Вона талановита, але майже незнайома з академічним малюнком, з гіпсом, відображенням кольорів і таким іншим. Ви знаєте, вам віддячиться». «На тім світі угольками», – буркнув другий хлопець. «Може, і на цьому», – бликнув я на нього. Дівчина ж, у якої під носом висіла капка, потяглася до папки під рукою Марійки, але та відступила». Тим часом хлопці і дівчини, незважаючи на прибульців, відновили розмову. «Ти знаєш, скільки одірив оцей твій гегемон?» – показала на портрет робітника на столі перед другим хлопцем. 53. «Ну то й за що? Десять штук, буде 500. «І хто їх візьме десять?» «Це ж з фото. Профанація». «А ти?» За два місяці півнями автобусні зупинки обквецювали. Їх вже машини багном позаляпували. Люди біжать з кошиками на базар. Треба їм ті півні. Вони й далі шермували словами. Я посадив Марійку за вільний стіл і пішов. Для початку Марійка вийняла з сумочки мамині котлети, і вони їх ум'яли гуртом. Осягнути основи класичного малюнка Марійці допомагав тільки вугрувати хлопець, Микола та трішки дівчина Катя Микола приніс гіпсовий бюст Гомера Поклав біля нього книжку в червоній обкладинці Яблуко, ніж Він примусив Марійку десятки разів малювати бюст Та пояснював, як відіб'ються на ньому освітлені сонцем Книжка та яблуко Яку тінь кине сіре драпування позаду Навчав правил композиції. Розказав, що на екзамені буде малюнок на вільну тему, а також натюрморт. Квіти можна малювати плямою, а можна кожну квітку, зокрема. Натюрморт їй вдався найкраще. Я приходив до майстерні кожного дня. Приносив хлопцям пиво, дівчатам цукерки. Увечері іноді водив Марійку до театру та на концерти. Робив усе їй як земляці – і вже знав, що не тільки як землятці. Вабила мене Марійка страшенно. Я закохався в неї. Несподівано, негадано. Чим вона мене вразила, і сказати не міг. Ну, гарна себе, і лицем, і поставою. Туга, круті, стегна. «Було в ній вельми багато натури, натуральності, природності. Вона вельми вигравала перед міськими дівчатами, де виставлені на обзір всі принади, де кокетство і гра. Так думав у хвилини розважливості, радів своєму коханню, самій здатності кохати спрагло і чисто, на що вже й не сподівався. Але ця розважливість все частіше втікала. Просто Марійка займала в моїх думках дедалі більше місця». Мене охоплювало дивне піднесення. Палало літо, і щось палало в моїх грудях. Говорили буденності, але вони для мене були прошиті золотою ниткою кохання. І чогось боявся, немов мені щось відчувало з коханням далекий біль. Її не було поруч, а бачив я її обличчя, думав про неї. І все мене хвилювало, доторки пальців, іскри в погляді. «Кохання, рій іскор у мороці ночі». Спалахнуть, чарують, горить дерево життя Праглося просто чути її голос Серце щеміло і тануло в пристрасній мрії Мені здавалося, нас вже об'єднує якась таємниця Якась вищість, незнана іншим А іноді все те розвіювалося І мені здавалося, що я все вигадав Найдуще мене сколихнуло Сиділи ми на лавоці в парку біля лаври на сусідній лавочці сидів молодий білявий татусь, а біля лавочки плакала дівчинка років двох, і він не міг її забавити. Тоді Марійка підвелася, присіла біля дівчинки і щось почала їй казати та малювати паличкою на асфальті. Дівчинка заспокоїлася, всунула в рота пальчика і тоді й собі взяла паличку та почала малювати. Татусь дивився не на дочку, а на Марійку, в якої підібгалася суконька і кругліли коліна. «Дивився, а шию витягнув. Я запишався своєю дівчиною, і водно раз щось звірячилося в мені проти татуся».